Наскільки я можу судити, серед Андрієвого оточення можна визначити досить широке коло людей, котрі можуть бути зацікавлені і, що найголовніше, мати можливості провернути таку справу.